Corabia Cresc haitele genunilor sorupă Pe vele doliu, doliu la tribord Și fulgere din sud, din vest, din nord Și trăzne la prora și la pupa Sub vaetul tempestei monocord Mai duce în talazul cea stupă Mirezme tropicale, ca într o cupă Și pe zdrobita cârmă un fiord Departe-i țărmul galenșei citere Șoliră spartă e catargul bond, ionice columne și mistere, argintuș mai aprind la orizont, și nava pierde hău spre alte ere, cu temple scufundate în Helespont. 2 a 8 a 1968